De Bună ziua! Al treilea război s-a terminat. Noi suntem cei ce aducem pacea. Așa poate vor zice câștigătorii celei de-a treia conflagrații. Dar ce va rămâne din noi în cea de-a doua zi? O, noi, oamenii nebuni, nu vedem că distrugem planeta, tot ce poate fi frumos în jurul nostru. În vârtejul tehnicizării mondiale, uităm că această planetă e vie. Uităm că tot ce ne înconjoară trăiește. pavând o stradă, săpând un puț, oriomină, o mină, luăm din tot ce ne dă planeta și realizăm din ele așa zisele mijloace cu care ne facem traiul mai fericit. Uitând, de cele mai multe ori voit, să dăm înapoi din ceea ce luăm. Când rupem flori, nu mai dăm altele înapoi. Tăiem un copac, dar așteptăm poeții să-i pună altcineva. Extragem minerale, țiței, gaze, din dărnicia planetei, luăm aproape tot, uitând între timp de ele, împrăștiindu-le apoi ca un copil răsfățat prin toată curtea acestui dar divin, primit, nu știm de la cine, sau poate voit impus nouă. Împrăștiem în aer noxe, deșeuri de tot felul pe sol, în sol ori în ape, tot ce-i stricat sau vechi, ne punând la loc la ceea ce am luat decât deșeuri de cele mai multe ori nimic în goana lor nebună după înavuțire copiii planetei uită că nu ei au creat ci invers deoarece este scris din pământ te-născut în pământ te vei întoarce uităm că mai există și vântul și soarele și apa nefolosindu-le fiindcă sunt la îndemână și prea ieftine am uitat mersul pe jos nu credem în motorul cu apă, în neconvenționalele energii. Fiindu-ne la îndemână, le uităm voit, căci nu distrug. Ucidem cum niciun animal nu o face. Ucidem din plăcere, apoi o numim necesitate. Dar mai rău, ne ucidem între noi. În numele navuțirii s-au dus și se vor mai duce războaie, vor mai muri mulți oameni. Dar cei mai rău, mulți cai, cum zisau areșcine. Ce poate fi mai rău când în numele unor așa zise idealuri am exterminat civilizații pe care doar foarte târziu am încercat să le înțelegem? În nestăvilita foame de a ocupa am exterminat specii, în numele cunoașterii distrugem, apoi spunem că a fost eroare umană dând vina pe cei ce ne-au pus la dispoziție arma, uitând de cel care a tras. Bună ziua! Al treilea război s-a terminat! Așa vor spune atomii reactivi de uraniu, răspândiți pe întreaga planetă, când tot ce este viu pe planetă a murit. Ferică iarnă Totul e alb, anins, totul și toate sunt acoperite de culoarea purității. Alb, alb și negru, negri și albi. Da, albi de la zăpada ce acoperă până și negrul asfalt, negru. Da, negrul fum, care iese pe hornuri de la focul din case, negri. Negri oameni cu inimi fără suflet, năluci ce se plimbă pe străzi pustii, deși sunt pline de oameni. Alb, alb munte de zăpadă, nămeți, munte întreg ce se mută de știi cum să spui, de ai credință. Totul devine mai pur iarna și totul începe cu lerul ler. În alb și negru se îmbracă natura, totul, îmi pare ori pur, ori funest. Totul este alb și totul este negru, Și totul este, nu pare diametral opus. Totul începe și totul se termină, Tot ce începe are sfârșit, Abis, înălțime, feerică iarnă, bun venit, Și totul începe cu fulgi, dalbe flori. File de rumeguș Salutul meu ție celui ce vei citi aceste rânduri. Te salut și te compătimesc. Salutul meu ți este adresat deoarece salutari este faptul că mai vrei să și citești. Totodată te compătimesc pentru că nu cred că vei găsi ce cauți în scrierea aceasta. Aș vrea de pot să mă descriu, dar nu știu cum. Nu voi să las pe alții să strâmbe ori să îndrepte imaginea mea. Nu mă înțeleg eu pe mine însumi, așa că nu văd cum m-ar înțelege ceilalți. În mine trăiesc mai mulți alții, mai multe vieți trăite sau nu conviețuiesc în mine. Cred că nu sunt singurul ce simte așa, dar cum zice oarecine, în mine conviețuiesc și alții asemănători mie, doar fizic. Dar fiecare are un cu totul alt mod de a gândi, un cu totul alt caracter. Adevărat vă scriu, nu împărtășesc teoria, dar practic numai așa pot să descriu cum sunt și ce simt. Numai așa pot face inteligibilă trecerea bruscă de la vorbe sau fapte mai puțin ortodoxe la aceleași vorbe sau fapte, lucruri sau gânduri în care devin mai catolic decât orice papă. Numai astfel pot înțelege și totodată pot face înțelese contrariile dinăuntrul meu sau cele aparente. Diferențe. Oricum aș putea numi trecerea bruscă de la visarea cu ochii deschiși la realitatea ce uneori și în ultima vreme tot mai des este foarte crudă. Cum altfel aș putea înțelege diferența între mine, cel ce dă celui ce cere, ajută pe cel neajutorat și mine, cel ce dă cu sudalme după cerșetorul din colț. Cum aș putea face înțeleasă lenea la un tip energic căruia nu îi plac lucrurile făcute doar pe jumătate? Numai conlucuirea nefirească a mai multor dani într-unul singur mă poate face să înțeleg cum pot trăi atâtea stări diametral opuse una față de cealaltă. Numai așa pot să înțeleg cum încape într-un singur om dragostea și ura. Doar așa pot trăi așa numitele clipe de rumeguș. Clipe ce schimbă esența faptelor, secunde, minute, ore, chiar ani, Ce formează un tot unitar, o clipă de rumeguș, Trăire sau drum regăsit, Acele clipe ce mă pot face să înțeleg și să trăiesc, Mai multe sentimente deodată, Mai multe schije din bomba numită trăire, Frânturi din mine, suflet bucăți fărâme de viață, Sunt fluidul din suflet, mesianică alunecare, deoarece Mesia se traduce prin cel uns spre viața dinăuntru, gânduri ce bat la poarta cea mică a minții, urmând calea cea strâmtă, clipe ce se scurg rapid la fel urmegușului la gater, la fel nisipului printre degetele mâinii, lăsând în locul sentimentului faptei, lucrului, trăiri care denotă ură și răutate, bunătate, iubire și tot ce arată a faptă bună, Tranie fire schimbătoare, ce mă poate înălța așa cum zicea un bătrân moț odată. Să trăiesc în fiecare zi o clipă de rai, ca apoi tot acea fire vulcanică să mă facă să pot trăi restul zilei iadul cotidian. Înălțătoare cădere, generoasă avariție, milioasă ură și alte astfel de trăiri îmi fac viața să nu fie banală. Sunt prost uneori, atât de prost, de nu știu cum de nu dau în toate gropile lumii acesteia. Iar alte ori am prezență de spirit, idei și alte jumbuș lucruri. Toate aceste trăite într-un singur trup, dar în alte stări, în cu totul alte clipe. Oare ori fi de rumeguș? Recunosc, sunt la limită cu toate. Practic, extremele trăiesc zilnic un sport extrem. Cu toate că nu îmi prea place, dar nici nu-mi doresc calea de mijloc, acea cărare bătută de cei mai mulți. Nu pot și nu-mi doresc să trăiesc în mediocritate, nu fug după ele, dar îmi plac clipele de rumeguși. Acele clipe ce se scurg rapid, ducându-mă dintr-o extremă în alta. Clipă trăită împreună cu un cuc care cântă și cântă, cucu, cucu, cucu. Poate primul cuc a tăcut de mult un altul răspunde, apoi un altul și un altul și altul și tot așa. Număr ani ce vor să vină, unu, doi, trei, zece, o sută, o mie, sunt tânăr și voi trăi, la infinit, zice cucul. Cuci? nu pot să le disting glasul, nu sunt ornitolog, dar clipa îmi place, are acel iz aparte de nesfârșit, mirosul deosebit, al clipei de rumeguș. eternitate, extremă, trecere între una și alta, trecere bruscă între a fi și a nu fi, spații și timpi, teleportate între animal și mine, diferență între caiet și scândură, între scândură și pom, între pom și arbustul, ce cândva va fi pom și pomul la rândul lui nu va fi om, imposibilă unire între mine și plantă, de rumeguș clipă. Esența trăirii restrânsă diferență.